בחרב יפלו בה נאום אדוני אלוהים. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה. וידעו כי אני אדוני בטיטי אש במצרים, ונשברו כל עוזריה. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים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 והעבדתי גילולים והשבטתי אלילים מנוף ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים והשמתי את פטרוס ונתתי אש בצועם ועשיתי שפטים בנו ושפכתי חמתי על סין מעוז מצרים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 והחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעה תפלנה. וידעו כי אני, אדוני, בתיתי חרבי ביד מלך בבל, ונטע אותה אל ארץ מצרים. והפיצותי את מצרים בגויים, וזיריתי אותם בארצות, וידעו כי אני, אדוני.